ворог народу, космополіт. З приходом до влади Хрущова лексика збагатилася поняттями культ особи, відлига, реабілітація. Реабілітовували, тобто поновлювали добрі імена мільйонів знеславлених людей, тих, хто вижив, а здебільшого посмертно невинно страчених. З таборів почали випускати політичних в'язнів, їх повернення сприймалось неоднаково. Хто ставився до цього схвально, а хто – з насторогою. Хоч і реабілітовані, та все ж. Згідно із законом, їх мали забезпечити житлом позачергово. Але вільних квартир бракувало, тож доводилось чекати. А здавати їм кутки наважувалося далеко не всі. Хто знає, як воно далі обернеться. Я не став заперечувати. Це був уже літній чоловік, середнього зросту, мовчазний, худорлявий. Зморщене обличчя нагадувало пожмакану промокашку. Хрипкий прокурений голос. Палив він багато. Коротенькі сигарети новоє, крізь бурштиновий мундштук, в який устромляв антинікотин. Жмутик жовтенької вати. Звали його Ізмаїл Григорович Ейдельман. Перегодом, коли ми ближче познайомились, я звертався до нього просто – Григорович. Він же, бачачи, як до мене любовно відноситься моя мама, величав мене культом особи. До решту Григорович працював у Києві бухгалтером житлового управління. Роботу свою виконував сумлінно, в громадському житті колективу активної участі не брав. На зборах сидів скромненько, не висовувався, хоч, звичайно ж, перебував у проспілці і справно сплачував членські внески. Настільки справно, що, повернувшись після ув'язнення, передусім подався в ЦК проспілок, щоб з'ясувати – де і з якої суми він має розрахуватися за минулі 20 років, аби поновити проспілковий стаж. Там на нього подивились як на дивака, але в спілці поновили. А от як бути зі стажем, вирішити не могли. Документи про його колишнє членство, на жаль, не збереглися. Хто міг настукати на нього наклеп? У 37-му Ізмаїл Григорович навіть уявити собі не міг. І тільки двадцять років перегодя, коли його реабілітували, слідчий повідомив. «Така собі целя Львівна. Це ім'я вам знайоме?» «А вже ж», – відповів вражений Ізмаїл Григорович. «Ми з нею зустрічались, але побрався я з іншою». І чого тільки не буває в житті, сумно зітхав він, згадуючи про гріхи молодості. Циля працювала друкаркою в НКВС і добре знала, як помститися колишньому залицяльникові, котрий зрадив її. Але ж наклеп підтвердила і молода дружина. Циля настрочила в органи, проте нібито у нього вдома зберігається передавач – за допомогою якого він підтримує зв'язок із закордоном, а дружина під час першого ж допиту засвідчила це. Невже вона могла так учинити, не міг повірити Ізмаїл Григорович. Він прийшов у будинок на Володимирській вулиці, звідки 20 років тому його вночі вивіз чорний воронок. Ті самі сходи, тільки стіни парадного перефарбовано. Та сама сходова клітка, а двері нові. Ні на дверях дзвоник, раніше його не було, стукали. Відчиняє незнайомий чоловік у піжамі. «Даруйте, тут проживала Берта Зіноєвіївна. Вона й тепер тут проживає. Це моя дружина, проходьте, будь ласка», – чемно запрошує. «Берто, це до тебе», – гукає. «А ви хто ж такий?» Знов до нього. «Я?» Зам'явся, не знаючи, що відповісти. «Я колишній її чоловік. Ізмаїве».